Naam ni peshe kwa kujirejea kwa asahisi biashara kwa la hisbi ya nikamita tatu ndipo kwenye usafi na hivi nyakamita tatu hata juzuama hajaisoma wala risala moja ila hajaisoma wala manhaji ndani ya hii, qayyimatatu ile saba. tafsiri yake kwa ni kwamba moyo wake una baraka nyingi kwa usafi na mazoea mengi naada nyingine atazotoka na zuko katika hisbi sanaswira nipapo nyenda kukusudia kadaflaha na zakaa lazima mtaku sudii aizae altafasenu yake afanye kheiri afanye kheiratu mali mbali asome atoe sadaqa na karika wakati yele ambaye anaenda lakini maa kwa alasiri na kutemelea ni fupi ambayo tuko kwenye manaji sawa na muda wenyewe ndio ni somo somo mbili tatu mpaka kuanza wa 1 sawa azili sura fupi lazima tajishimbu mbaya mpaka pingine ila zunzila anbu zinzala sindio maisha yetu wengi acha shababu ambao wamekaa na kusoma na maisha masalafu wote ambao tuko mtaani sindio maisha yetu risala moja ya kiakida nikimwambia ni tajirisaala moja uliyosoma kwanza gamba la mwanzo mpaka la mwisho huna kwa hakuna shaka kwamba una maradhi Kwa wakati mengine ya mambo yanatokana na yale maisha naimaraji na mazoezi ambayo tunajumla nayo na wakati huo wa atafai jitihada zozote za kujisafisha kujibadilisha ulo kweli sasa ukikana mtu atakufumbua isalafu unajua uko vizuri na dini usiambiwe anakudanganya huo ndio upili una miaka mingapi kwenye kusalifu na ndani imeka hiyo umefanya nini cha kusafisha moyo wako akhla zako akida yako ibada zako Mwanadamu yak umefanya lipi la kufuta yale Jiambi kweli ndani nafsi yako Kwa hiyo tangia uwe Abu fulani, Abu fulani, a fulani deni. Tangia uwe Abu fulani kwa maana kujinasibisha kwa imani ya Salifu. Umefanya yapi? Utapata msufu ya deni. Mtu hana kitu. Ndiyo loroha sheikh na hao watu wengine wanaohangaika wanaangaika wala tanga tanga haju ya shikerini maskini kimtazama kijana ni msikini msikini faqir ndio watu wanaohangaika msikini mikono mitupu kichwa kitupu moyo mtupu ndio watu wanaohangaika ndio walalwatad ali ibn abi talib atba'a kulli na'a kole wanaofuata kila naepiga ukelele. Hebu ngoja nili nisikize hao. Upepo kiumba hivi bendera nalala kule. hivi ala kule. maisha vijana wengi tunaojua hapo mengine umesikia nini? Ni kataru je kesi atanyake leo Hata kelele kubwa jadioni ya mzizi au mtu kafa au kuna ajali, haiendi kelele tu hiyo bio. Kwa kuwa kuna kijana mimi, niroe kupa mfano wa jamaa alikimbia kule ulai. Watu wanakwenda mbio naye akaliingia. Mbio mbio mbio mbio watu wanaunga, wanaunga, wanaunga, wanaunga wanazidi kuongezeka. Koma mtu wa kwanza alikimbia, mombo wake alikata kama au tawana mkimbizi. Anafika mshauri wa jamaa akamtangaza mbwa wake ana kimsanini, ah, tulijua kuna mwili -tuli. zao ndo mikono. Sisi tunakimbia. kukimbia. Fanyeni mazoezi. Sisi unapenda kukimbia. Ndio. Sasa kama hali ziko namna hiyo, na sisi tuna kitabu, tuna suluhana. Tuna manga ya Tuna maraike za Kuna msheikh, mdoaato ameja sunabul ilm afu na wewe unakimbia kimbia unafanya mazoezi unakimbiza ngombe yanaona mashiko hayakutaki mbele ya Allah wallahi tunadhimma sasa hizi hali ziko. na ukitaka kujua hali hizi mimi alhamdulillah ndo mdomo mfupi mdomo mfupi nikamimi niliwai miaka hii inapita mlongo inapita mlongo nadhani miaka mlongo miaka mingapi miaka 10 asi mlongo moja ilezi inapita milongo zaidi zaidi ya mitatu takribani pengine mitatu sawa pengine mitatu baada ya milongo mitatu nimeswali msikiti wa Kaumbi sawa dakika nyingine kuna Sindi ukitapoyajua haya haya yanayosema Ukitaka kuyajua haya yanayosema hebu washuhudia watu wanaoswali misikiti hiyo naona jinasimisha na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanakaa vijwe vile Sawa si simorogoro itupo situpo eh watazame watu maisha yao ni yale pale yanakikaja fika pale na hisi kama hapa roho yangu kama ina kuna kitu fulani kuna umbwe umbo manake kuna mwanya fulani kuna hewa kuna, kuna hewa fulani vile lazima afike pale kaume pale angalia takazwa anauza kiasi gani ile na kasusi au kingo au puma au kambe nini inaitwaje ni ile ile ya msango kambe sidi non la ni kameli kambe ya msango ile na nyingine mfano huo Yesu na misikiti. Ambapo ukifika wote kutoka vijana na Vijana vijana, vijana mkanzu, na na Si kwamba wanadharua labda ndio swali mwa kutapala swali wanaendelea ah ndo vijiwelea uvime. kwamba wanadharua kwa sababu kikiitokea ndio labda ndo uko jirani na mtu alikuwa ameshughulika swali na shughuli Akiswali pale nje kwenye pale mpaka nini misikiti ya watu? wanaovunda wanaonuka kama hamji kutunukisha na sisi alafu hao ndio wenye rahisi ah ndio ukweli lazima tuambizane mwafanya nini misikiti hiyo kama ina sana pale kuna upepo kuna fene, ya labda ukiswali mbona katulia pale mwafata nini huo hii nyesi masalafu zindio ah ni dharura ya kuswali zindio swalani mtoke Murudi huko mkapige debe kama unafanya kazi standi, mkarudi kwenye maduka yenu, mkapige randa kama na mashine au mkamu... ha, hapa ndio vijiwe vyenu hiyo misikiti hiyo. Mnafanya nini maeneo hayo? Alafu vijiwe hivyo ndio vya rai hizi. Mfulan bwana, hii kabe hii ile bwana, vijiwe hivi ndio shughuli hizo uzijana wengi wale jana simba na haji salaf na meharika na mingine na kudungu na mumbu na mende vichwani mwao kwa sababu amesingira kama haya wadudu wako vichwani unajiona kama ukismart phone una mdudu kichwani na wana utulii uwezo ukasimama ukanyoka kwa sababu maisha si hayo na hakuna mtu labda amenyoka katika ilmu labda umfuata kuna silaha maisha yana hayo vijewe ndio hao Watu wote watazamote ni ngungungu tu. Kipofu alama al, al yakudul al a'mal. Kipofu na ngokote kipofu mzee tu, shimoli huye ndo ndo hao. Maelewa mheshimiwa. Sasa hayo ni matatizo. <gülüyor> Kufisidika kwingi katika maeneo yetu na kwa vijana wetu kunatokana na mazingira hayo. Shababu ambao wataki kusoma wanapenda vijiwe. Na ukiwambia jambo la Dar es Mtu mtakorofishana. mara ya kwanza kadasani hakuelewa ya pili, mara ya tatu mara muda bwana unajua majukumu. Hivyo vijie mbona mvikosi? Hata viada 10 10 mbona mvikosi? Si sindio? si ndio? Twana unyinganya dawa haiko hivyo. Menielewe mheshimiwa. Hapo sasa mtu ukimnasii anaanza kulaishi lakini bwana siku usumbufu kila usumbufu hawa vijana mnaoka mbona usemi jamaa msumbufu kila saa maneno kila siku maneno hayaishi kila siku mbona hawa hamwachoki na hawana haya wala hadithi mbona mwachoki sasa mcheni mola wenu koko kwa mazingira hayo vijana mtahangaika sana mpaka umri wenu unakatika haya tunayosema na 37 sasa una mitatu itakwenda 30 mingine uijumlisha ndo mahangaiko hayo paka unakutana na Mola wake hauna la kheri ulivuna kwa sababu ya kuhangaika katika hii dunia manhaju sslf inataka watu wanyoke inataka watu wafanye hijra wakati mwingine si hijira ya kimazingira hijira hata ya nafsi akili moyo ameeleza imamul kaim رحمه الله تعالى tunaliona ehwan kuna mazingira uyahame kuna vitu uvihame, kuna watu wahame kuna vitu vitukie manhaju salafi natataka hayo kwa mimi nikusheni toi zina saa kwa sababu unatazama vijana si tunawajua Alhamdulillah wachache labda lakini kwa morogoro hii asimia pengine zaidi ya 95 watu ambao zinazimbisha manhajju salaf tunajua tarehe yao tangulini wamejiita masalifu tunajua asimia 95 asilimia kubwa alhamdulillah katika mji wetu hapa mjini mmenielewa ha vijana maarufu watu kubwa tunajua labda wageni aambo ndo wachanga wamejificha huko wa au ndo wageni wameingia katika mji huu lakini asilimia kubwa sasa wengi hali zao ziko hivyo hawataki mabadiliko kwa wameingia katika usalafi vile walivyokuwa ataka kuwa vile vile kwa namna hiyo mtapata taabu sana mtahangaishana sana mtapulizana sumu nyingi mtapotezeana amida kwa wingi tulieni lazimiana durusu na njia haki za rasa dini haendi e e kwa rai sawa msheikh hivi hadithi mmeelewa ya mtu akitembea kwa hofu hofu manake ni vile viatu fulani vya sample fulani vile, vile virefu laini simpo toniviva ngozi huko kwetu sio kwa silimia kubwa Wanava wanavaa lakini sio sana kwa tukile mtu anakivaa asubuhi anatembea nacho atapita huko anaingia chooni anaenda shamba anaingia kwenye haisi anapita stendi ikifika e muda wa swala aambie afute juu sio chini kuliko kanyaga hata aingia kilini siko chini niko ingia chooni ukatoka nacho ukihisi okay, kuna kadha basi gani lakini kiko safi akafuta juu estawadha sehemu zote kifika sehemu ya mguu juu halasi tena sio mfuta chote labda ah lakini makeni ivi inaingia akilini diwani inaingia akilini haingii wala huwezi kuipata Hii ni dalili kwamba dini haiendi na mawazo yako na rai Allah anachokitafuta tuni ule moyo wako usafi wako Dini haendi kwa rai zako Leo kama inaenda kwa rai mtu anakataa iwezekana unafuta na chim lazima nifute na maji nipitishe nioshe kidogo ndio taingia msikitini sio na mwingine anakataa kabisa siwezi hata kuswali nacho lakini naweza funga swala Abu al-Qasim ni leo lakini inaingia akili atayamu Ata mwenyewe tayamu tayamu yani mtu alikuwa na uduru wake labda akatokwa na upepo alafu ana dharura ya kutawadha au hana maji au dharura nyingine za kibinadamu zinazomzumuzea kutumia maji Ima ili wote au sehemu akatayamamu kwa ya sehemu hiyo al muhimu atakiwa kutayamma badala ya kuvu sawa so, kwenye mchanga wake anaweka mikono Anakunguta mchanga kisha anafuta uso tena mkono sio wote hapa hapa funga swali imetoka na upepo kumbuka inaingia kilima inaingia kilima ya nikumkomeka mtokwa na upepo ndio huna udhu lakini sasa ni mada wa swala wewe ni mchanga ni kausa tu hapa ni haka خلاص inakwaje hiyo ndio dini kwa unachoambiwa hata kama akili haikubali ndio hivyo katika aqida, katika manhaji, katika ibada, katika miamala kisheria unachoambiwa hiki hata kama ukiforce akili yako inagoma yanaa mimi ah ya, lakini hii ndo haki nenda fanya hivi ndio maana yake kwao ki? haingia kilini na hata mlete mwana science ambaye amekoboea kabukua kwenye science mwambie hikima hey, yako unazo kadadavua hapo kapata labda this is equal to that what for the it, minutes impossible Yaani haingia kilini, si ndio? Haingia kilini. Abu Hassan, si unajua hesabu? Inaingiaje? Kwa this time this instead of taking a this is time for that. Yaani inaingia jani. Badala ya kuchukua udhu, si ndio? Yaani haingia kilini. Alafu na uzu, na taimu mwenyewe ni sehemu hii. Ah. Ha, hapa hapa. Sawa, so, ndo ile swahaba alizikangaza kwenye mchanga mzima. Ah kama niku taimu angalau angalau ni kwenye mchanga. Si ndio kidogo kama inaingia ingia badala ya maji sasa ni mchanga, kwa mchanga ni ukoge. Hamna shee haivo ilikuwa ya tukata asitumaka mfundisha. Alimuhimu haingii kilini, hiyo ndo dini, ndo urahisi na ndo usalama. Ndio maana masalifu walionyooka akiambiwa hili, wala umpitabu sasa, itakuwaje baadaye ya nini? Ha rayini. Hana kwenye haki, wala umpitabu. Tunalola masaa. Kwa maana haya ni mazito, ni magumu lakini ni mepesi kwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi na anaitaka haki. Shababu wengi wanayumba kwa sababu ya rai. Na haya mekuja haya maduda haya mazimu haya. Ah! Haya majini haya. Mashaikani azama hizi haya. Mtu akishibia kwenye group ambapo alieleweka akimwambia, "Umeona hivi?" Hey, hey, hey. Bas furugu mabalaki bao. Tena hey, nimeplay hey, ile hey, hii, hey, eh hey. subhanallah. Eh hey, ndo nini, nini, nini? wewe Sheikh. Pengine kiduki umetupiwa na jini mmoja yuko huko huko jini mahaba auje ni mwingine yuko huko ndio katupia kidude hicho wewe unahangaika nini shehe kada arasani msome mbona ni mabaratu ule shega ono halizia ah madu, ni, ni hatari kwa vijana ngine anaharibika amejifungia chuma liko kwake eh, umesikia ipi kwa mantiki ipi kwa uelewa upi umesoma kwa nani msingi unaijua? Kachapuliziwa kiduda fulani, akiamka asiye sana hai. Eh. eh, eh fulani katahadharishu. Mimi si huko, usiende nenda huko. Melewa. Si ndio ya watu? Hapo watu wamechapa jai na watetezi wajai. Watu wamekurupua na huko, msi watu endi, msi nendeni huko na mkitaka nija asubuhi nendeni mkabebe uji kwa ugonjwa na jai kanishe ndiko atendeni. Sisi tumeshaichapa na tunaendelea kuichapa na kuitaadharisha. Si ndiko wapi? Siyo mtu unajua bana wa ni wakubwa, wakubwa wa, wa wamekuza Ukubwa ni ni wadogo chini ya 40 lakini ni maulamau wakubwa kwa daraja na manzina. Kwa mtu akipinda kikhalifu, hilo jambo aliyo oh, sio mlango wake sima labaki unelewana na maslahi yanapimwa kwa mujibu wa sheria niliwaiko hapa mfano cheka tu mfano hapo kwenye hutuba yahya al-hadiri alikuwa ile mrakaza yake ilikuwa kubwa sana kubwa kubwa sana katika mji wa dammad. katika nchi ya Yaman katika nchi za Kiarabu bali hata duniani paka mashariki ya arudi katika nchi hizo zenye ukafiri kutoka Amerika, kutoka Uingereza kutoka mpaka Ufaransa walihamia watu na familia zao tena na mapesa wakajenga miji yao mtu anahama mtu alikuwa ni mtu mwenye mapesa yake ya kutosha kule Ufaransa anahama anahamia katika ile mji tumeshuhudia sisi na majumu kwenda juu mawinchi yako yananyua vifaa wanajenga, wanajenga. na mfaransa katoka huko, kahama, kaamishia pesa zake na miundo binafsi yake kwa ajili ya dawa. Kahama nje kikafiri, kahamia mji wa Uislamu kwa ajili ya manhajus salafi. Watu walihama mazingira yao wali ndio hayo. Simu moja, si kumi. 100, 1000. Hali iko hivyo. Maelewa? Lakini akakha naelewa kwa mtazamo wako wewe we we we we we, mgonjwa sasa sijui ni nani unafikiria sasa hili merkez kuwa yachana amaslahi kubwa merkez duniani kote anaheshimika kwa muslimu bwana acha watu kustafidi wote si lakini maulama maslahi waleona hawa mafsadi wakaipiga wakaibomoa wakaipiga tu wakampiga ni sawa imekufa imechanguka kwisha kwisha kwisha Sheikh Rawesh Sheikh Ubaidul Jabiri Allahu rahimahu akaongea maneno wa law gana watu kwake na zao genge la mbuzi au zizi la mbuzi watu wafanye kwenda kusoma kwake watu hao haa na mashahara na akapata nafasi mahuthi Almuhimu, alifanyoida, alifanyoida mashifu, alipigwa Markazi ni kubwa ina majengo ina watu wengi Ndiyo. lakini si mukhalafa uzi ni mukhalafa sio mukhalafa habari ya ukubwa pale usihitaje mbele ya watu mbele ya wanaume Yani mbele wa wanaume wanaovaa suruali, wakavaa msuri, wakavaa kanzu na kilemba, ndevu, usisemwa pale katika zikubwa ile, pale kuna pale, ile wengi, vitabu kila tukicha. Sheikh al ni zile na kutoa nyingi kibao duniani. Kibao mpaka hapa Kariakoo hapo vitabu Eh hivi Yaani ile kazi hata kuandika ikikuwa kila baada ya wiki unaona risala fulani imetoka wanafunzi wake tulab mashekh wengi wengi senye hapo kuandika hata risala ya kusheneshia watu kaida mwewe hata kuandika ili, hata kuicopy lenyewe ile waandika pia uweze taabu watu walikuwa wanaandika umeelewa watu walikuwa wanaandika yale fanya kutoa takdim kwenye nasaili za watu lakini mrekaza shekhi hika pigwa. wenye hikma na hekbra na kuyatazama mambo na kutazama maslahi wakaipiga, wakampiga, wakataadhisha watu wasome kwake na wanaotoka khairu waondoke. Naotoka beba dhirabu zao. Na, na mrekaza kafutika. Majuma kabantu magofu. Mmeelewa lakini unaona maslahi yapi? Eh kama kufuta juu ya kofu. Sasa nae ingeje huruma. ya hasad wewe hasad wako hasad wengi, mimi na tulaba kipondo kiko pale pale. Maneno masifu. Hayuna masuala ya daa. Sasa wekaa kufikiria sasa sijuwi unajua pale pakubwa wale wengi, maana ah, habari kama hiyo. Daawa inatazama kwa mujibu wa vipimo vya sheria. Khalas. Wakiwa okay, na mambo mengine utajihangaisha tu utapoteza muda wako. Kwa hiyo lazima tuwatambie tambihati kama hizi kwa sababu mazingira yetu tunajuana hali za watu mwisho waoishi. Sumu watu wanazopulizana maneno watu wanaopeana namna watu wanavyoangaliana mtu anaweza kusoma angalau akapewa nasaha akalinganiwa akaanza kusoma kidogo anaeleweka akianza kunyoka kinyoka tu na kuja sumu ukikutaneka kama mwevu hivi ukiongea na hivi ya, kum, ala, khil, elflani, intabihi, yani tunaanza kumkampa nasaha alafu flani ntabie yani na maalike soma kiajibu kuna mtu akana na kitabu kwa kusoma sasa nakaada, sani, nipi musafu. Nipi musafu. anajua anakaa darasani hapa ana jina kubwa naitwa alakhir fulani alakhir fulani morogoro na naanza nisaidiwe hii nini Hasiyo maajabu kama ni story tumesimuliwa watu wapo morogoro huko kwenye vijuwe hivyo ya ni tumempa nasaka tukakaa naye kikao kimoja hapa kingine pale kingine kule usini kadha eh anaona samamba imekuwa magumu hapa aibu hapa uongo shekha mnamjua mnamjua mnamjua yupo morogoro hayupo yupo na jina na admin katika magrupu yao hao kama watu nani nani mjui nani kwa aficha hii hii siku ya kiyama mbona umatuba la asiri za watu zote kama wewe alikuwa ajui kaida ndio alikuwa ajui hmm. wewe unficha nani sasa kwao mpaka ufanye hivi msahafu tena ufunue katikati ili ulale kabisa sababu ukifunua mwanzo hivi elezi <laughs> katikati hivi ulale ulalie kitabu <laughs> nini haya mambo tumeyaona haya wakishatoka sasa wakikaa mdomo mrefu kaona mbona wataona mshiko kama niko kwenye kaida anza pale wana usulubu mbaya wana usulubu hawafai wa uko anaanza kubweka Mera mshaxe. Nohao anapiga makelele huko. Lakini lengo letu wasaidie watu wapo. Sawa. Huyu jamaa yuko huko. Huko. Sio azimio jirani kule. Mtu maarufu. Nani diwani? Ni nani? Umjui? Mwambie so, na eh, abu Malik akwambie. Sawa, unamjua. Eh, kombi, abulasa unamjua? Unamjua. Umba anajulikana maarufu. Abu Wendo unamjua? Ah. Uh, Bas al hali ziko hivyo. Sasa huku usulubu mbaya. Kwa usulubu wenyewe ni kumtaka afungue kaida sehemu ya kaida, ya kaida. So, kaida Hata kama utasoma mistari miwili mitatu, miwili mitatu kwa siku moja, baada ya wiki, mwezi, miaka miwili, mbali. watu hawataki. Kwa sababu kwenye isbia watu hawafunulishane kaida, funua kaida. Kwenye izbia kule hakuna barizo. Khutuba yatosha na saa za tosha, utakuta mtu kanjo kubwa, kilemba kikubwa, ndefu nyingi, mpaka watu wakusomea hata Juzuma, maembe yanaporomoka yliooza. <laughs> Asisiyao hatuwezi. Hiyo ni gishi ni zulma. Na watu hawataka habari hizo. Wakitoka gani wanafuatiliana? Wewe wana, We wana kufuatiliana, fuatiliana. Fuatiliana nini sheikh sikoma maslahi yako? Eh? Wewe mbona uko unafuatilia madeni ya biashara zako, unafuatilia watu mpaka unawadhulumu? Sisi kukufuatilia usome dini yako kwa maslahi yako. Ndio la lamike ndo andike ma marefu kwenye magrupu bwana morogoro bwana haya usilimu bwana umezid bwana watu wahame. hame watu wa hame watokeapo ndogo hameni amenibebeli na vijana udongo bebeni si unaishi sehemu hama na mji na udongo wako ngoa watu waendele analadawa na usibabadilika hata uende madina katikati ya mji almadina turatu kadisulrejana hata uende madina Uishi pale msikitini usipokubali kunyooka ukafunua kaida kama ni alifu ni alf hutosalimika mpaka ujizue hali yako nafsi yako Tunaliona masha eh, kwa sababu amesalimika na amefaulu mwenye kujua nafasi manzila nafsi yake ukijua nafasi yangu ina kadha basi umefaulu kwa idhini ya Allah subhanahu wa sunela na mshehe kwa hiyo ayote anatokana na watu kutokubali haki wakatanguliza rai zao sasa mtu kama unakuta unapiga kelele na kutia rai na wewe unapinda naye anaheri gani anaheri gani wakati ameshindwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala afya salam. na salama sababu tukae darasani tusome tuachane na vijiwe tuachane na vikao tuachane na مع جروب توعانا على فيتو ambao havina msaada kwao tunaizoirai tufati haki bi idhnillah alkarim Allahu ta'ala a'lam jazakumullah khairan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa